обрізають його за своїми мірками. І добре, якщо ці рамки просторі. А якщо вони 10 на 15? Скільки ж треба урізати, пообтинати, ущільнити, підвести під стандарт? Чи не так робиться в родинах, а потім в школах? Вирватися з цих рамок можуть одиниці, двійко-трійко від щепенців з усього класу. Це вони першими встають за парти, аби заперечити нудне балькотіння втомленої вчительки. Це для них прописні істини стають поштовхом для перевірки їх на власному досвіді. Це вони потрапляють у всі пастки світу, адже йдуть всупереч цим прописним істинам. І власним прикладом доводять їхню неспроможність. Неодноразово Лара чула поради народити для себе. Але хіба і це не егоїзм? Народити, милуватися першими кроками, першим словом, першим самостійно сказаним реченням, пам'ятати запах, а потім знайдеться якась нова війна і знову будеш мучитись егоїзмом, відпускати чи ні. Однозначно ні. Завести кудись подалі, заборонити виходити за поріг, навішати замки, завісити вікна, сховати так, як зараз, глибоко в себе і не відпускати. А може краще взагалі не випускати, поки не пізно. Ніколи раніше в неї не виникли б такі думки. Але тепер, коли гинули 20-річні, для кого ще вчора війна була чимось з розряду комп'ютерних ігор, вона думала саме про це. Що відчувають матері, котрі отримують похоронки? Ні, вона, Лара, цього не витримає. Що за дивні виверти психіки, думати на 20 років наперед. Чи вона дійсно, як сказала Сусанка, ненормальна? та атакувала її щодня, хоч комп'ютер вимикай. Скайп, електронна пошта і приватка в Фейсбуці були щерть забиті її дописами, сенс яких зводився саме до цього «подумай». Навіть Юльку з Ельмірою підключила. Ті були зайняті своїми справами, але не втрачали можливості посмикати її за нерви. «Подумай, подумай, подумай!» Ніби це єдина проблема в житті. Лара боялася чіплятися за життя, бодай найменшим гачком. Адже хоча б яким привабливим він здавався, це все одно був гачок. Втрата свободи. Він пронизував нутрище, різав піднебіння, витягав назовні, на поверхню, де вона починала битися і задихатися, мов риба. Зараз, не маючи такого гачка, вона могла розпоряджатися своїм життям, як заманеться, без сумних наслідків для інших. Що таке моральна несвобода вона знала? Що таке побутова, тим паче? Дуже добре запам'ятала свій перший робочий день у поштовому відділку, куди її влаштувала добросерда сусідка. Адже тоді її стипендії не вистачали на життя. Це була її перша, найперша доросла робота. Її взяли помічницею відділ, де сортується кореспонденція. Робочий день розпочинався після пар в університеті і тривав з 4 до 9 ранку. Але що з собою представляє цей робочий день, вона тоді ще не знала, доки не опинилася серед п'ятьох жінок різного віку, котрі сиділи за столами і ворошили папери. Їй наказали розбирати листи і посилки за назвами вулиць і номерами будинків. У першу годину роботи вона фантазувала, кому могли належати ті листи і посилки. Швидше за все, листи писали люди похилого віку, адже молоді користувалися електронною поштою. На другій годині праці їй стало нестерпно нудно. Назви вулиць і прізвища мерехтіли в очах і зливалися. Пахло клеєм. Пучки пальців від конвертів і посилок стали неживими, картонними. А головне, що її особливо вразило, всі жінки, котрі виконували таку чи подібну роботу, були веселі і весь час гуманіли. Про чоловіків, про те, що готуватимуть на вечерю сьогодні, що готували вчора, про якусь ганьку, про людей з телевізора знущалися над кумедними прізвищами на конвертах, нарікали на черги і ціни. і зловтіхою обговорювали відвідувачів пошта. Тобто вони не сучили біду, не мов кріпачку «Вовни» з гнилої куделі, не співали тужливих пісень, не марніли щохвилинно від задушливої одноманітності. Вони були цілком задоволені і щасливі. І це вражало. І тоді в ній стиха залунала мелодія і слова, котрі колись ще в школі – Дали їй кредо і сенс, в вистягності, з якої ровесники марнували життя. Ангел Сніжнокрилий зняв останню печать і лечутно сказав «Треба вийти, треба встати і вийти, встати і вийти, нову свічку запалити, над собою здійняти, долю шукати, більше її не втрачати». Сніжнокрилий ангел дійсно прошелестів над її схиленою над конвертами головою і нагадав про давні креду, яким вона користувалася в усіх нестерпних для її психіки ситуаціях. Встати і вийти. От просто зараз.